علماء <اللام> موصوف چې داغه صفاتې سلبيونه دي فارغه شو نو څه نور صفاتې سلبيې الله <ودوار نا ده> سلام او ورناله <ودوار> ایزي الله زی صورت او زی شکلن نړی غرض د علما د دې عبارت را د فدایي نفس کې اوللي ادا پد سوال نه جوابه کی دا عبارت بدسي ولا الله تلا مصور نه ده چاته شکل ورکون کې نه ده متا معنا خو غلطه ده زکه خو الله تلا خو مصور ده که نه ده الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصدح له ما في السماوات والارض هو العزيز نو مطلب مصور قوالا دے نظیرہ گئی منہا دا مصور دے دا وو دا بی کسر الواو عبارت نرے دا بی فتح الواو دے مصور اللہ کو صورت نہیں دیا گیا ہے اللہ طلع زی صورت نرے اللہ خاند شکل نرے دا وشکلنی ذکر کے اشارہ کے دیتے کی صورت و شکل دا یو شے دا عطف دا مرادف و مرادف تے و دیمانی اثوان لے حصل سوالدار چې الله تعالی د صورت نه او تعالی د شکل لر او د بل طرف نه حدیث شریف کې دا څرګللی خلقه ادم علا صورتې الله تعالی خو باب ادم کل صورت او په کل شکل پیدا کلل 10 سوال نجواب د عبارت نه نجواب د سوال نه جوابدار دې معنا دار چې الله تعالی را لګي چې د ادم علی السلام پیدا کلل علا صورتې په کل صورت یعنی کوم صورت چې الله تعالی ته مستحسن او ور او بهتر کارید نو هغه صورتونه پیدا کړل دا مطلب نه چې پخپل شکل پیدا کړل یعنی الله تعالی اوران دې چې صورت به هر صورت او کله صورت او شکل نو پارا شکل باندې پیدا کړی خلک وې فلان کې خليفه ولاګ فلان کې کا چې نه صالح شریر تي پخپل شریر باندې دا مطلب نه چې پخپل تخې کنه او کم تک چې هغه تخه کارید نو پارا تخ باندې کېنو الله صورت دې شکل نړي مثلاً صورت انسانی شویا فرسی دا سے ندر لأن تلک من خواس الاجسام تحسل لها بواسطة تلک میات والکی پیات و احادت الحدود والنہائیات رضا اللہم مصوب در یہ عبارتنا اگر دلیل در یہ خبری دے چا اللہ تعالیٰ مصور ندر حسل دلیل دلیل, دلیل لو لوکان الواجب مصورا کہ واجب لوجود چرت مصور شي. ریالیت یمو ان یکونه جسما لیکن التالیه باثرن فالمقدم مثلو تالیه مقدم مثل الله تعالی چرته زی صورت شی اصل سکل برتاور کلی شی او په یو خاص شکل متعین باندي دی ل بیا بی یل یمو یکونه جسما دا ور سره لازمه را چې الله و جسم شي تالیه مقدم مثل کیدل ده الله تعالی جسم دا خو یقینا ناراوارې الله جسم نشي کیدله یو که قارځه مخ کتاب شو ویني بل داه چې اادام را ي ځکه ج سم قابل د تقسی وي او تقسیم دي تهویل کېږي چې یو یت ختم چې دو ونه نور پیدا شي نو کم چې قابل دی نهدان هغه شيیک نه نو بیاله تاجس کې بهر حاله الله خو چې سمه د واجهه ولازمېداره چې شکل ک چا ته حاصلليږي دا شکل دا دخواواسو او صورت ته خواشود اجسامونه دي دره خواشود نه دي زکه تشفیلیگی اشیاء و تا په واسطې د کمیات او په واسطې د کیپیاتو په واسطې د احادی حدود او دني آیاتو په شی یعنی مقصد دار کمشه چې کیپی د کمیاتونه کیپیاتی رنگونه او د کاران کې هتو حد یا حدود او یا نهایت په شی باندې څ شي او بیا شورت او شکل <سؤال> حاصل شي نو که په الله تعالی باندې حاتو کې حق الله دې کمیاتو کې قياتو نشي او حتا په حد کې بیا خو جسم شو کنه دا ټول خواص سموري خواص چې په کم شي کې راشي نو چې کم شي خواص یې غشې بیا په کې مرادي نو که الله تعالی کې چرته سورته راشي الله تعالی شي شعرای شي نو دا صورت کې کم دې دا خوبه وسییره کمیاتو کیفیتو حاتید حدود نهایت راضی را را <تصفح> <تصفح> دا خواص ټول په الله کې راشي د جسمیت چې خواص د جسمیت په الله کې رانن جسمیت ته کې مراده سو په کیمرا شي الله په مثل د صورت د انسان د فرشت وغیر د ده نه دي لیان ته تلک من خواص د اجسام ځکه دا ټول د خواص راځ نه دي ته تل له حاصلې اجسام ته پواشتیری کیفیات پواشتیری کمیات تو کمیات تول ارضمن استوخات اپواشتیری کیفیات جغال باند و رنگونه دی بنیادی اپواشتیری حاد الحدود اور چہ تنہیات و باندی پواشتیری دے حاد الحدود اور چہ باندے تنہیات و باندے دا ټول خا مختصر تر جسم دی نو کہ اللہ تعالی کی دارائش نیہ واجب الوجود سچ محدود اللہ ای شي حد من نه هيا الله حد او زه نه هيا نه دي مولانا الله تعالی محدود انره ذکر ال عباره دې مقام کې چحت پروا کسمره یو تو لیکیه حد میزانی او بل تو لیکیه حد حکمی حد میزانی تعریف شی بالذاتیات او بلاج ذات د وایې دې ته حد منطقي وایو او حد حکمی حد حکمی آغا عبارت آغا عبارت دي د نه حاصله آغا عبارت دي نہایات وانا لکد جسم نہایاتو کی سطحہ ا د سطحہ نہایاتو کی خط د خط نہایاتو کی نقطة. نو والا محدود دونه معناګانی شي الله تعالی محدود نری په حد میزاني سره ولا الله د پر حد میزاني راشي نو د الله لپاره به اجزا راشي ا فلان کی واجب الوجود خو بسیط ته ذہنن و خارجا نو محدود نری په حد څنګه چې محدود په حد سره نه ذات قران جي الله محدود به حدي شي کمی سرم نيست دا الله تالا د فار نهائي نيشته ورته الله تالا د فار نهائي را شون يدمي يكونه جسمه بیا به جسم شي تالي باتل مقدمه مثل سلسله الخبره 13 اشوا شارح راغه او دلته کي ايزي حدن و نهايا ته کي و لګاو اشاره کي دي خبر ته چا اللہ محدود نره به حدي کي کمی اشاره يعني دلته کي الله محدود نره مدانا نه کم حد نته دي حدیحی کمی کم حدی ننفیر حدیحی کمی و لا معدود اللہ معدود نرے ای زی عدد وکسرہ یعنی اللہ تعالی زی عدد نرے وکسرہ او اللہ تعالی زی کسرت نرے دا وکسرت چکم دے دا تاگید دے دا عدد دا پارا عدد کی مولانا دی یور آئی دا دا چی ایک تم عدد ویلے کی گی ایک تم سویلے عدد ته وي ما يا هو فالاع شي شي اشياء ته شمار لکي د په ايك باندې یو شش مارلکي نو زکه د تعادت وي دوهم عدد دي ما يكون هو ما يكون هو نصف مجموع الحاشيتين عدد وي ما يكون هو نصف مجموع الحاشيتين چې دې بي نصف هغه ته وي کې دې نصف دې مجموعي د طرفين د د مجموع ده لکه دو زمونږ سره عادت دی یو طر ایون بل طرف ت ژ چارون دوای نیمون دا قرنې تین لاندې طرف دو بره طرف چ چ جمع دو م چ تین نیما دا قرنې زمونږ سره چار عادت دی لاندې پان بره چ لاندې چ که نه نو د چار لاندې تین. او برہششرے پانچ عو پانچ جمع تین مص samhی آخ چاری بھی منا دو سوا ممکسر آدھت دے لانده اک سو نانانوی عو برہ ایک سو جمع شنو دو نو سو ایچی شرست او یہاں سو کی اون دشاکی اگر لانده اک سو ایچی شرست اگر دو سوی اک سو دو سو ایک دچی جمع شنو چار سو چار سو دو سو ایچی نو عدد بدی و نو بدی تقدیر باندې اکی عادت مره اکی عدد زکه د اکی څو طرف شپه یک بل طرفه نشته نو دغه راغی الله معدود مره اې سی عدده الله تعالی شیشه نه دې دي عادت مره وکثرت عدد یی عادت وې دې ته چا کې وکثرت بنا په قولی لسانی په دې راغی د وکثرت څخه چوې نو اشاره وکړه دیتا چې دلته د عادت معنا مراد ده د تا کې څو د تا یعنی ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير ولم منفصلة للأعداد وهو ظاهر فرزا لما مشوفا دعوى جوي قال لا محدود ولا نه دي او محدود ولا نه دي الله محدود نه یعنی الله تعالى محل ده كميات متصله و نه دي الله تعالى محل ده كميات لك مقادير كما مقادير يطول من كه محلو نه ده كميات متصله دا قران یالله محلله ده کمه منفصل کل اعداد لکه کل اعداد کله اعداد لکه او هو ظاهر دا خبره کو شیدا ظاهرا دا تاسو دا. مرنه الحمدلله کمه متصل او کمی منفصل پیجاندل کنده پیجاندل پیجاندل کمه متصل دي ته وکه پاج ځای مفوزه او د هغه قدر مشترک باندې ازیده جز لا ته جزاء وی چې یو طرف سره کېږي د پای کی زیاتې ناراضی او قبل کې څه ناراضی د بیا کمه متصل یو کارو ذاتی ول غیری کارو ذاتیه کارو ذاتیه اجزای مجتمع په وجود دي زهغه خط شو جسم تعلیمي شو دا ټول دا کمه متل یو کمه منفصلی هغه مقادير دي نو الله نه محل د کمه متصل نه ول محل د کمه متصل شي کمه محل د کمه متصل شي نو الله جسم شي او ذکر ان کی الله محل د کمه منفصلم نه ده ځکه ما تاسو ته وی چی عادت د شروع کی دعا ونا نو الله نه محل نو الله خود ور نه دی کنه نو الله نه محل د کمه متصل دی او نه الله تعالی محل د کمه ولا متباعد ولا متجذذ الله تعالی نه متباعد دی او نه الله تعالی څه چیرې متجذذ نه متباعد متجذذ نه مور نه دلته درې لکونه دی اغه قابل وضاحت دی یو څه ویل کیږي مترقب یو تهویل کېږي متبا یو تهویل کږي متجزي یو ته متاکبه یو او دریم تهویل کږ متجز ددې په من کې فره م دی ته و که نه چې د کوم اجزاونه د شي ترکیب شي د په تہ بار کی د دې اجزاونه جوړ دی نو د تمه تراکم وي د تاسو الفديه تبار کی د دې مرکب شي د اجزاو ته ان حلال کیږي ل بیاه ته متابعض او متجزیوي یا تاسو څنګه وي بیا ورته متابعض متجزی ورته وای تاسو کوڅه کانه لکه مثلا دا کور دی انه په دې تعبیر کې واخلی کېده د خفتو ناول د دې وس په نه سړی دی و دروازه او کिडکیه او دروازه او د نه دې جوړ نو دې کور ته متراکه وای خو دې په دې تعبیر کې دا ورانه واپس انحلال کیږي بیا هم د غاجزا وتا نو دې ته متباعد وای او دې ته سي شوی متجززی دې ته شوی متبعه او متجذی هیڅ دغه اجزا کې د دې ټول د دې اجزا په ترکیب شوی دی نو دی ټول ته مترکب وای په دې حالت کې د دې بیا دې ته انحلال کیږي نو بیا او ته متبعه او متجذی وای متبعات او متجذی ورته وای دا مساله ختم شوه زه مدانه کوم متبعه د متجذی په منځ کې سفر اخلي نو دا قانون ده چې د متابع کم شیته سکیږي انحلال کم شیته سکیږي نو هغه جزئیاتي د کلي هغه جزئیاتي او د شی شي اموتجزيكي کوم کی زونه تاسکیږي تقسیمه نو د کلي هغه ځای د کلي هغه ځای د کړي فرق د کنه یو اچ ځای لسته لاس په هغه د ټوله اجزاری دین در قانون دین چه جوزی بانی حمل ده کلی کیگی خوب پا جوز نکیگی ستان لاستویلشی که دا زیدون پیتویلشی زیدون که مجموعی تاویی ندار ستان اجزاری یو جوزیاتی لکل انسان جوزیات سوکتی زیدون مربکر آریوتا انسان انسان انسان انسان, انسان. کلی به حملی گی پاری آبانی نو که در ترکیب اعتباری کلی شیطا مطرح کب وی او کر ترکیب نہ دیں انحلالو کی نوائیتا متعبعات متجزی ہوئی خو متعبعات متجزی کې بیادا پرخ دے شپا غیو کی کلی انحلال جوزیاتو تکی گی بلکہ کلی انحلال اجزاو تکی الله اللہ متعبعات ننے متوجزین دے لی یعنی اللہ دی ابعاد او اجزاو ننے انا مراکب دے من حد دینا لما فی کلی ذالک من الاحتیاج و دی طولو کی مترکبی متجزی کمتجزی فبدی کی احتیاج دے کانہ دتی احتیاج چه منافات لري دکہ دا اثر نفماله اجزاء اند کبی شیلا فارج سی اجزاء دا مسما کولی چه پیټه بار تعلق ته دی کل من حد د اجزاء دی دا دی دا او نبیو ته مترکب وای اڤه اعتبار د انحلال د کل الی عادی اجزاء وتا انحلال ینه تفروق د کل الی عادی د تبع متبعات وای او د تساوي دا مسمتجزی او تا پماره متبعا ذر متجذيب مانس کې फरक وکړه آیا د دې کې کلی او جزيات جزیع... کلی او جزيات یبل دې کې کوله आवाज لای و نه متناحین الله تعالی متناحیم نه ده الله تعالی څه ده او دا لنډه خبره ده کچې الله تعالی متناحی شي ارجمو یکونه جسما الله تعالی شی به شي شي جسم ذالی باطل خبره الصفاء و جن ملزمي الله تن نه د دافت دا د صفااتو د مخیرونه ده د پاتو چا نه ده تن د صپاتو د مقایر او د عدادونه ده نو لطلا د مقداره او د عداد هم بالار د اوس خبره ځ کار شوه نو چې د دی نه بالار دی ځکه بیا به جسمونکې کېږي چې د هغ نه بالار نو نوخوا مخاره تن نه بم چې شي wala mutanahiin allaha ta'ala mutanahiin de li anna zaalikam sifatu al maqadir zakada tul bi sifatu wa maqadir unadi wal a'dad yu sifatu da a'dad unadi bi sifatu ra'adi nada swal to way tahid sifatu da a'dad unada amma kizi ka shuti wala ma'dudun allaha ta'ala sanade ma'dud waswal dare che to way tahid sifatu ra'adi unada yani a'dad ba mutanahi aban taraf ka hukama tul way cha mutanayi ka نو تو اعداد متناهی او حالان که خلق وائی چه اجزان دا اعداد غیر متناهی جواب خلق چه وائی حکمات چه وائی اعداد غیر متناهی نو دا مطلب نو چه کم خارج در آواتل نی او دا طول غیر متناهی ایو چه تا غیر متناهی وائی نو پا معنا دا اللہ تا خفور حدمن له حدودا ويو حدمن الحدود باندې ودريګينا اكم چې خارج تراوتلي هغه تاریخ شي وي ودل ولك هاي تغيير متناهي وي نو موږ به کی بیا باراهلو چلو برهان التطبيق وغيرها به چلو وغيرها تناهي به باطل شي تناهي به چي شي حق په دې والامتناہینا اللہ تعالی متناہینے دی ولکہ لام متناہی شي نو داخله صفات او مقادیر او اعدادونه دي اقوابه کی تیر شو چې الله تعالی محدودم نه دی او الله محدودم نه دی ٹھیک شو او متریج اعتراض کوي چې تا وای چې اته نايري صفات او اعدادونه يعني اعداد به متناہی بل طرف ته خو او اعداد متناہی کې غير متناہی هغه غير متناہی نو توور تابع څنګه متناہی وای نو جواب باندې پوښي موږ چوتا متناہی وایو دا <متحدث> څوک ته غیر متناهي وای کنا هغه د څه چې هغه ارتشه چې کوم را وته لیا غیر متناهي دي هغه دادو تاغیر متراہی وای او غیر متناهي په دې معنی باندې چې په یو حد مین له حدود او لاړ بی دي دعکم لو عادت ما تتوایا کنا ځو په کې زیاټو سب ما توچ لسبد مانا پدمانه پدمانه پدمانه پدمانه ځمای څینځه په زمار کنه زیات کړه دتکه څوم رواینه ځو په نور زیاتو په یو حد باندې نه واللا یو بل ماهیت دی اوله تالا توسیف نه شي کېدلی په ماهیت سره دله تویف نه شي کې دلی په چا سره دې معنا سره پهلایوسه په ماهیتې د الله توسیف په ماهیت سره نه شي کې دی یعنی دلهله توسیف په اغ سره نه شي چې کم شي په جواب د ماغوت کې را چې کم شی په جواب د په جواب د ماهو کې کم ش را زر هر ووایه حیوان که جنس که نه نو مطلبې داره چې دلهطلا د پاه جنس نو والا یوسف بالماهیته دا الله توصیف نشی کېدله په ماهیت یعنی ما هوت یعنی کم شی چې په جواب د ما هوه کې راځي دا الله تعالی توصیف په هغه چیزو سره نشی کېدله کم کوم شی چې په جواب کې راځي اغه نه کېخه خو په عالی د سوال سره نه د سوال کې ما هوه نو الله توسیف په ما هوه سره نشی کېدله یعنی بے شي سره چا شی په جواب ته چا کې راځي دا ما هوه نو تحلیل صفات بالمحیت یعنی الادت سوال نه کړه او مقصود په کسی هغه شي چې هغه په جواب به چار ازینو معمول کیږي او الله تعالی ولی توصيف په ماهیت باندې شکیدلې واځکه چې کوم شي په جواب د ماهوکه راضیه جنسی او الله تعالی د جنسیت نه شيره مبرا او منزهه اګه جنسیت کجنسیت مصطلحای لکره منطقیانو هم الله د نشتے. او که جنسیت په معنا د موماثلت سره نو د الله مسالم شوک نیشته ولم یکل لو کوفوون کوفوون دان دغه دا کوف نیشته لا وزیر له ولا نظیر له لا مثل له ولا مثال تعریف سمش تاسو پوه شو غنه او ولي ور جنس نیشته ور دغه جنس ور نشو سب ولا راشی ویا فصل اوکه جنسه فصل دغه ور ولا راشی حد ولا راشی او حد په چاته سره پاجاو سره ای نو اجواب الله را چې علم کې الله تعالی خو بشيد ته ذهنن وقارجان نه دا غله فاراج ځای ذهنېشته هم دا غله فاراج ځای ولا يسبب بالماهيه ايلموجان تص للاشياء دا الله توصیف ماهیت سره نشکي درې په موجان تص سره پچاز سره دا لللاشياء دا اشياء سره الله تعالی سره الله تعالی دا نور اشياء سره په جنه شریکا نه دی ی نه ماه خ نه مانا دې ق زمون چې ماوه یعنی من جننسن هووه دا د کم جنس نده اول م مجاسط وااجب تمایز ته متجان ساتونه ب پوصولین موقعوي متین باغ پوصول سرهغم مقاويمي د فیلې متکیب پهله تلاې به ترکیب, ترکیب را شي. دا د وج وه چېلا ته اوسی پولې نه کېږي په جنس سره ولې دله سرهجننس کې. دله نروه شو سره پهجننس کې شیک نه دی ای د نورو سر پنج کې ځکه شیک نه دی چې جنس وال را شي بیا به پو موقاما په کاري مقامه نهتهداخلله یو فې مقعمي لکه ناتک جسم سره ل یو نه نا جسمې نق کې بل غیر ناتق کی که نه ګټه شي یوي مقایم کې داخلې فې مقایم لکه د داخللي لکه. تک دین ساندرا فصل له حکم فصل له مقاسم ک مقاوم انسان د وټو ډیو ک یو ناطقه او بل غیري ناطقي نسټه ک انساني ناطقه همدان مقویم ده دا داخلي دی دا. نو کله الله د فارجين سره شیبه وبو اصول مقويمه پکاري نو چې فصل مقویم هم راغی جنس راغی اجزا راغله او الله کو بسیټ دې دهنان وارجان نو د دې د وجه نه تعالی توصیف ک ما هو سرا نکی یعنی کم شی چې بجواب نه ما هو کې راځي د الله تعالی